Eunda laurogei mila auto trebeskatzen bute egunero Doni loitzune izan autobidetik, izan gainerako bideetatik eta egungo autobidearen sarbidea jaldain dago. Hortaz, barnekaldetik egunero datozenak Doni loitzune osoa trebeskatzena behartuak dira autobidean sartzeko, bos kilometroko bidea eginez. Hala sarbide berriek iri erditik milak auto saiestuko lituzketela errandauku, herri berriko Pascal Lafitek, alere autobidearen largatzeko lanak bukatzea diren honetan aukera galdu bela uste du. Jakinez, e, ob e orakoiek bukatuko dira hemendik urte baten burian, 2000 eta emezortzian, horrek ergen nahi du, aukera hau, pastoa dela, galdu dugu aukera hau, grabe da, pentsaten dugu, kuts, Strategikoa dela, egun guziz bat dira saltasunak, hor, doni banehelo ezunen Auto oiek, geienak, datozte uh, askainetik, semperetik, berdintxaratik, eta metatzen dira hemen, eta blokatzen da, trafikoa, eta ez da suportatzen ala, eta nahi dugu aterabide hau, orduzu zubia, autobilaren biaren zubia, eta bi aldetaik borobilgune bat errekitzia. Eta hori esker, autoak, xartuko dira, zuzenki, autobiderat. Bestalde, a irurogeita iru autobidaren autobideren largatzen lanetan, agintariek bentsi entrepesaren interes pribatua defendatzen butela, eta ez herritarrena salatu du ere herriberrik. Autobideren kutsaburagatik bazterretan diren 2.000 herritarin guru unkituak baitira, peioetxe berria intxarten arabera, arrabotsa eta irearen poluzioagatik. Hortaz, bere ala neurriak arditzatela, eksikitu du alde batetik teorian olako, obra handiak diren uh, einean kontrol bat sortdebate bildu berda irregularki. Jainei baitu Vensi autetxiak e, estatua eta tokiko jendeak, beren elkartean bitartez, batzorde hori bada baina de facto ez da, ez da biltzen orduan galdetzen dugu, bilda din bederen arazo horiek berantegi izan haintzin, konbondoak izan daitezen, eta bigarrenik eskatzen ditugu berehala ala, obra batzu obeditzaten, adibidez e, zarataren kontrako muruak edo e, eraikitzen diren, ere lur tontor horiek, hor, teorian zarata konpondo behar dutenak ez dira nahikoak, eta badakigu Hamabost urte goitatzen balin badugu landatutuko dituzten arbolak, handiak eta helduak izan artean. Nikusten badugu deus ez dela aldatu edo obetu, ezin da pentsatu behenzi begizitzoiko dela eta obra guztiek begiz eginen dituztela, berantegi izanen da.